Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz Idag är det lördagen den 8 september 2007 och klockan har just passerat 14.00 Den här intimesändningen kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 13 september klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström och med mig i studion idag har jag David Long som vi saknade i förra veckan Ja, det var ju som sagt meningen att jag skulle hålla i förra veckans sändning men jag insjuknade dessvärre så att jag kunde inte göra det och jag hade därför heller inte ordna någon ersättare på så kort varsel. Och jag var ganska ordentligt dålig faktiskt låg och lämnade väl inte ens lägenheten under hela helgen där. Men nu är jag tillbaka i alla fall. Ja du brukar ju ställa upp och hjälpa till i andra program så det är väl dig förlåtet ja. Jaha, ni kan väl konstatera att det går inte att undvika den här debatten om Muhammed som rondellhund Och jag tänkte att vi skulle inleda dagens program med partiledningens syn på det hela Och då har vi på vår hemsida ett pressmeddelande som är daterat den 6 september Med rubriken Sverigedemokraterna kräver kraftfullt fördömande av muslimsk kravlista För att inte publicera Muhammedbilder. David, du kan väl läsa den? Ja, visst. Det står då så här. Enligt uppgifter från TT kommer de muslimska ambassadörer- som imorgon är inbjudna till ett möte med statsminister Fredrik Reinfeldt- att överlämna en lista med krav som man förväntar sig att Sverige ska uppfylla. Kraven innefattar inskränkningar i den svenska yttrandefriheten- förändringar i svensk lagstiftning och tillsättandet av ett nytt utskott- i Sveriges riksdag som ska bekämpa kritik av islam- Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkesson fördömer i mycket skarpa ordalag de muslimska ländernas angrepp och bristande respekt för Sveriges suveränitet och demokratiska styrelseskick. Han meddelar också att eh, om inte även statsministern vid fredagens möte mycket kraftfullt protesterar mot det angrepp som ambassadörernas kravlista innebär och samtidigt mycket tydligt markerar sitt stöd för yttrandefriheten så kommer Sverigedemokraterna under morgondagen som en manifestation för yttrandefrihet och Sveriges oberoende att publicera Lars Wilks Muhammed-teckningar på sin hemsida. De muslimska ambassadörernas krav innebär ett helt oacceptabelt angrepp på Sverige som nation och blottlägger en skrämmande brist på respekt och förståelse för demokratins grundprinciper. Jag förutsätter att statsministern vid morgondagens möte mycket kraftigt kommer att protestera mot de framförda kraven, Samtidigt som man tydligt markerar att den svenska yttrandefriheten inte är förhandlingsbar. Om så inte sker ser vi oss tvungna att under morgondagen publicera Lars Vilks Muhammed-teckningar på vår hemsida som en manifestation för yttrandefriheten och Sveriges oberoende, säger Jimmy Åkesson. Ja, jag tänkte att jag skulle ta här... Jag har tittat på Björn Söders blogg här på sd Kirins hemsida. Och han tar ju förstås upp det här ämnet. Den... Sjunde, det är alltså fredagen det. Igår så säger han så här, eller skriver så här. Reinfeldt kryper för muslimerna. Sveriges statsminister kryper för muslimerna. Annat kan man inte tolka statsministerns senaste utspel med besök i Stockholms moské för att träffa företrädare för muslimska organisationer. Och dagens möte med ambassadörer från Mellanöstern. Må hända att han ska ha sagt att det här är ett öppet land, ett tolerant land som svar på de muslimska ambassadörernas framställda krav om att vi svenskar ska ändra våra lagar i enlighet med den muslimska kraven. Men att statsministern överhuvudtaget kallar till möte och inte bara, precis som sin statsministerkollega i Danmark, hänvisar till att vad tidningar publicerar är fråga för domstolsväsendet och inte för politiker, visar istället på en rädsla för att inte vara muslimerna till lags. Vi har sett i Danmark i samband med publiceringen i Julansposten. Det har vi nu sett i Sverige i samband med publiceringen av Lars Vilks Rondellhund. Bara början till vad som komma skall. Statsministern och de övriga riksdagspartiernas skrypande för muslimer och det allt större kram dessa framför kommer att få enorma följder för hela vårt samhälle. Såvida vi inte sätter stopp för det. Så skriver alltså Björn söder och när man bloggar så kan man få ta emot en del kommentarer. Och vi har en från en som kallar sig Kamjar. Han skriver så här då. SD-Kuriden publicerar bild. Tack. Stort tack till Sverigedemokraterna. Och han skriver också så här Kamjar. Leva alla svenskarna så vill inte leva som hundar åt mullorna. Så det finns stöd även utanför kanske våra normala eh, anhängare. För den här, eh, ja, det här reagerandet som, som vi då har när det gäller muslimer. Eh, fredagen En artikel på vår hemsida Står så här SD publicerar Mohammedbilder Och eh, David får ta den också Jag tänkt mig ja. Sverigedemokraterna har med stor besvikelse Och en växande oro kunnat konstatera Att den borgerliga regeringen Med statsminister Reinfeldt i spetsen hanterat den nuvarande Mohammed-konflikten med samma undfallenhet och bristande civilkurage som den socialdemokratiska regeringen visade i samband med den förra konflikten. Trots dementier från utrikesdepartementet har det framkommit flera uppgifter i både svensk och arabisk media om att svenska ambassadörer i den muslimska världen bett om ursäkt för teckningarna av Mohammed och därmed också indirekt för den svenska yttrandefrihetens utformning och att man i samband med detta ska ha betygat sin värdnad för islam. Se till exempel Syrian Arab News Agency 2007 0905. Liknande uppgifter florerade i samband med den förra konflikten och det visade sig i efterhand att mediauppgifterna varit korrekta och att utrikesdepartementet och utrikesministern ljugit för det svenska folket. De upprepade hot, krav på bestraffningar och försök till inblandningar i Sveriges inre angelägenheter som framförts ifrån muslimska ledare och nationer har inte lett till några fördömande eller starkare markeringar från statsministerns eller utrikesministerns sida. Sverigedemokraterna är djupt oroade över att denna undfallenhet ska tolkas som en svaghet och ytterligare underblåsa de islamistiska krafternas krav på djupgående förändringar av det svenska samhället för att fler svenskar ska kunna bilda sig en egen uppfattning om ursprunget till konflikten, som en manifestation för Sveriges oberoende och yttrandefrihet, och som en protest mot de förföljelser som drabbat konstnären Lars Wilks, och den undfallenhet som den svenska regeringen har visat inför den totalitära islamismen och de teokratiska och diktatoriska stater, där den har sitt primära fäste, publicerar vi här med de omdiskuterade teckningarna. Samtliga teckningar är gjorda av konstnären Lars Wilks. Bilderna finns även publicerade på Lars Wilks egen blogg www.wilks.net Och Wilks stavas alltså med enkel v. Och det finns alltså en länk från, <hör> förlåt, nej, från Sverigedemokraternas partihemsida där vi då har skrivit den här artikeln och allra längst ner så är det alltså en länk som man kan klicka på för att komma till Lars Wilks blogg och se de här bilderna. Och dessutom så har vi bilderna på vår hemsida. Ja, ett eh, helt gäng. Eh, jag tänkte citera lite från dagspressen eh, när det gäller det här. Den 16 augusti skrev Karin Rebas eh, under rubriken Rätten, idén, under rätten att eh, provocera. Konstnären Lars Vilks tre av profeten Mohammed som hund kan tolkas på ett otal olika sätt. En onödig och plump provokation... Eller ett inlägg i yttrandefrihetsdebatten En solidaritetshandling med en muslimska konstnärer Som kämpar mot censur Och nyligen stoppades då. Det var ju tänkt att det skulle ställas ut här På olika ställen Hon skriver så här då. Det är svårt att komma från att beslutet innebär Ett svek mot yttrandefrihetsprincipen Självcensur leder lätt till nya eftergifter Idén under rubriken Ideokritik missförstådde rondellhund Rondellhund står det så här Muhammed som rondellhund är inte främst en karikatyr av Muhammed eller islam utan av konstvärlden och den träffade av allt att döma mitt i prick sen konstaterar vi att Iran protesterar mot den här bilden en officiell protest från Irans president Per Jönsson skriver idén den 29 augusti under rubriken att inte låtsas som mullornas intrång nu vill mullorna i Iran bestämma vad som får och inte får publiceras i svenska medier. Och de kräver att Sveriges regering ska vara den behjälplig. Vad värre är, svenska regeringen försöker att inte låtsas om en mindre tillbakavisa mullornas tilltag. Han fortsätter längre ner. Men det var inte direkt till Närkes Allihanda som mullorna riktade protesten. Det var till Sveriges regering och med krav på att regeringen ska ingripa mot en fri svensk tidning. Sådant brukar normalt betraktas som otillbörligt intrång i ett annat lands inre angelägenheter. Varför inte nu ställer den frågan? Och sen lite längre ner kommer det här då. Iran är det för Sveriges största exportlandet i Mellanöstern med en försäljning av svenska varor för runt 10 miljarder kronor årligen. Och med många storföretag etablerade på iransk mark. Det är ungefär samma som när det gäller Kina. Där är vi ju väldigt tysta här i Sverige om dem missförhållanden som råder där. Sen finns, kan jag också ha tagit ut här lördag 25 augusti protest mot Mohammed konst. Det är 60-tal personer som demonstrerade Örebro då mot det här. Och det var ju även Uppsala. Igår har jag sett på tv. Ja, innan vi lämnar det här så vill jag komma med min egen personliga åsikt. Att jag är ju Verkligen inte den som tvekar på att kritisera den här undfallenheten och krymperiet för islam inom det svenska samhället. Och då inte minst inom kyrkan för den delen. Men när det gäller publiceringen av de här, som jag tycker, usla teckningarna av Mohammed som de delt på partiets hemsida så tycker jag faktiskt att det är opassande. Det kunde räcka med då att upplysa, den som eventuellt var intresserad av att se de här bilderna, var man kan hitta dem och ja, jag kan också tillägga att jag tycker att det vore olämpligt att teckna Jesus som rondellhund eh, vill också komma tillbaka till den här kommentaren som fick. han hette väl Kajmar Kajmar hette han där han hyllar SD för att vi publicerar eh, den här bilden på vår hemsida och eh, det är ju så att väldigt många kristna som kommer från Mellanöstern de har ju upplevt islam på nära håll och har väldigt ja, skeptiska, det är lindrigt sagt, om deras inställning till islam. De tycker att vi svenskar beter oss väldigt märkligt som inbjuder de här människorna att ta över så pass mycket i vårt samhälle som de gör. David kanske vill kommentera här? Ja, jo, jag kan börja med att säga att jag har ju själv märkt av det som du sa allra sist här. Vi var ute och delade ut flygblad i valrörelsen förra året i Haninge och det kom fram en man från Egypten och pratade om det. Han hade också åkt därifrån och var mycket oroad över islamiseringen av Egypten. Och han var inte alls pigg på det och var mycket negativ till att islam breder ut sig även här i Sverige. Och det är naturligtvis även vi Sverigedemokrater. Och sen det här konflikten med att, vi, att det ritas bilder av Mohammed som då inte är förenligt med islam- det är är ju en så att säga, konflikt eller situation som inte skulle ha uppstått heller om det inte hade funnits så förtvivlat mycket invandrade muslimer i Sverige och på något sätt så är det ju också en markering för att vi vill kunna göra som vi vill vi vill kunna tillämpa vår yttrandefrihet som är skyddad av grundlagen och det är så att säga de muslimer som Kommer till Sverige har ju helt enkelt bara att finna sig i detta. Och eh, passar det inte så, så passar ju inte Sverige åt dem, anser alltså jag förstås. Sen eh, en liten eh, kort kommentar angående just det där som du gjorde med jämförelsen med Jesus som Rondellhund, om man skulle teckna eh, på så vis. Det är klart det finns ju de som har försökt att eh, häda Jesus och så och, och framställa honom i eh, på lite negativa sätt också. Men där är ju. Lite grann själva poängen också, att eh, hans bild på korset till exempel, där han har eh, korsfästs och dött på korset det är ju inte heller någon särskilt eh, heroisk position kan man säga och det är lite grann det som är poängen där, att han har tagit på sig lidande och förnedring just för, för alla svåra andra synder så att säga Så att eh, där kan man ju egentligen göra vad man behagar och inte på något sätt... Eh, ta bort, ta udden av själva poängen med, med hans martyrskap. Men eh, som sagt, när det gäller det här eh, med Mohammed, självklart är det så att eh, det är en helig profet för muslimerna. Men eh, som sagt här i Sverige så gör vi som vi behagar. Ja, och det vill jag inte fråga sätta ens så jag tycker att eh, det har inte någon vidare bra teckning. Jag ska ta en insändare i Aftonbladet från den 16 augusti eh, som då avser muslimska eh, Klädsel. Och det var några inlägg i det här ämnet. Eh, en bogi Eriksson skriver så här. Jag blir förbannad och upprörd när jag tvingas möta dessa brevlådor på stan. Kan Iran tvinga västsvenska kvinnor att på iransk mark bära föreskriven svart säck? Kan det väl inte vara så svårt för oss att förbjuda slöjor eller säckar? Eller, frågetecken, sätt mot någon gång fegas Sverige. Ja, och sen när det gäller, vad ska vi kalla det för, karikatyrer eller nidbilder så är det inte bara Mohammed som utsätts för det utan även vår partiledare Jimmy Åkesson i Göteborgsposten den 8 juli har jag fått mig tillsänt ett klipp och där ser vi Jimmy Åkesson, han är upplåst som en ballong och måste vara en överviktig med cirka 40 kilo, åtminstone han upplåst av populism och enfald, står det här. Och, men den får ju väl tycka att eh, det är okej att publicera yttrandefrihetens namn. Ja, den är en ganska rolig bild faktiskt. Och I Sverige så ser vi det ju det ofta så att när man blir paroderad eller ritas karikaturteckningar, det är ju så att säga det är en komplimang. Då, ja, då är man ju så att säga en riktig kändis <laughs> Precis, det var ungefär som när man i den här tidningen Larsson publicerade avsnitt där Sverigespiaterna fick en liten del på en sida. Ja, nu ska jag ta pausmusik har tänkt mig. Och den första låten det får bli Jag dansar med min skugga med Nemi Brise. Den är inspelad 1935 och med den vill jag hälsa till Ann-Kristin Medman. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Jag tänkte att vi skulle fortsätta med tidningen Expos, så kallade undersökning av Sverigedemokraternas arbete i kommunerna. Det här var faktiskt toppnyhet i torsdags morse på radions P1 och 4. Ända tills Luciano Pavarotto tog över eh, förstaplatsen ungefär vid åtta tiden. Ja, man eh, konstaterade då i inledningen att Sverigedemokraterna gör inte mycket väsen av sig i kommunalpolitiken. De har väldigt få förslag och eh, då med förslag så avsåg nog den här undersökningen motioner. Det finns ju väldigt många andra förslag som man kan lägga till kommunfullmäktige. Men i vilket som helst, vi lägger uppenbarligen väldigt få förslag enligt en undersökning från tidningen Expo. I nästan hälften av de kommuner där Sverigedemokraterna sitter i fullmäktige så har partiets ledamöter inte kommit med ett enda förslag. Till exempel 22-årige Jonas Ahlusson som är kommunpolitiker i Upplands Vesby, Norr och Stockholm. Ja, han erkänner att han inte lämnat in ett enda hittills och får frågan varför inte då. Det har inte blivit av, jag är inte varm i kläderna än, säger han. Eh, Expo har räknat alla förslag som Sverigedemokraternas representanter har lagt fram i sina kommuner sedan förra hösten vidare. I nästan hälften av kommunerna, 73 av 144, har Sverigedemokraterna inte lagt fram ett enda förslag eh, ja, I en bisats någonstans så kom det fram ett kön av kommunerna beroende på att partiet står tom mm. <laughs> Så det är lite svårt att lägga förslag då och det är bara beklagat att vår stol står tom i ett antal kommuner men det beror ju på att våra framgångar var så pass stora så att vi lyckas inte besätta alla platser. Jonas han säger vidare så här att orsaken då varför han inte har lagt några förslag kan vara samma som för mig. De är nya och de är osäkra. Och det är väl ungefär min inställning, jag återkommer till det senare. Martin Kinnon fick uttalas också som ordförande i Partiets ungdomsförbund, SDU. Han är ju också partisekreterare för Sverigedemokraterna. Och han tror att en anledning till att Sverigedemokraterna i många kommuner inte lagt några förslag är att partiet inte hade bestämt sig för vilken kommunalpolitik man vill föra. Jag vet inte om jag håller med det riktigt, men det är hans uppfattning. Han menar så här, har man en tydlig kommunpolitisk agenda partiet då hade det förmodligen varit enklare. Och där har han säkert säkerligen rätt. Han får frågan, varför hade ni inte det? Hade ni inte tänkt på det? Att det kunde bli så här. Och då menar Martin på att det är en resursfråga. Och att idag har vi mycket större resurser och möjligheter att arbeta fram ett fullständigt kommunpolitiskt program. Och det är väl så vitt jag förstår på gång här nu de närmaste månaderna. Minst ett embryo till det. Eh, också Jonas Adolfsson sa man i Upplands Vi tror att han tids nog kommer kunna jobba mer för att ge väljarna politiken de röstade för. Det tror jag att hon kommer att se att vi gör också här i framtiden. Men just nu är jag lite passiv. Den är en utsatt position helt enkelt. Jag har inget direkt stöd i fullmäktige. Och så tar han upp det här igen att han inte är riktigt varm i kläderna. Ja, jag kan väl också nämna i det här sammanhanget att eh, det var en presentation av eh, 19 unga politiker i DN den 28 augusti. och Där omnämndes även Jonas som en av dessa som har tagit plats i församlingar i Stockholms län. Jag ska läsa den lilla stycken som står om Jonas. Sverigedemokratern och lagerarbetaren Jonas Ahlosson var rädd att politikerna i de andra partierna inte skulle hälsa på honom när han gjorde sin fullmäktige debut i Väsby. Men det har gått förvånansvärt bra. Än så länge har jag bara suttit och lyssnat. Men ju mer jag lär mig, desto mer intresserad blir jag. Och det tror jag nog gäller för de flesta nya. Ja, när det sen gäller just Expo som gjorde den här undersökningen så de gjorde ju en liknande undersökning för fyra år sedan efter att vi hade kommit in i 30 olika församlingar i valet 2002 och där försökte de vrida och vända på statistiken riktigt ordentligt för att få det att framstå som så negativt som möjligt för oss Sverigedemokrater men faktum är ju att då såg det ju riktigt bra ut, då hade vi ju varit oerhört aktiva i de församlingar där vi valts in. Sen att vi nu, tack vare de stora framgångar vi har, vi har haft, eh, att vi så att säga, har något färre eh, motioner per ledamot. Det innebär ju inte att vi på något sätt har legat på latsidan eller att vi inte är aktiva. Eh, jag läste en bloggkommentar av Jens Leandersson på SDQIens hemsida där han då gjorde en jämförelse med... Eh, Klippans kommun där han själv är invald plus några grannkommuner som man hade tittat på så visade det sig ju att Sverigedemokraterna är ju det mest aktiva partiet i förhållande till sin storlek och det är faktiskt Vänsterpartiet som är det minst aktiva som inte lägger några förslag och inte kommer med några särskilt mycket eh, åsikter överhuvudtaget, interpellationer eller debattinlägg och det som var intressant där det är att en av de aktiva där det är just Expos Kenny Hjälte som är redaktör för Expon så att, eh, han är ju en av dem som då kastar sten i glashus, som det kallas. Mm. Ja, jag tänkte att du skulle få läsa det pressmeddelande som gick ut från vårt parti den 6 september. Det finns på vår hemsida och rubriken är Oseriös granskning av partiets kommunala arbete. Mm. Tidningen Expo har genomfört en granskning av antalet motioner som partiets företrädare lagt i kommunfullmäktige församlingarna sedan mandatperioden inleddes. I granskningen har endast ett parti, Sverigedemokraterna, granskats och trots att man i undersökningen ger sken av att den tar upp mandatperiodens första år så kan inte så ha skett då mandatperioden inleddes den 1 november 2006. Sverigedemokraterna kommer senare i höst att göra en granskning av samtliga partiers aktiviteter under perioden 1 november 2006 till 1 november 2007 i de kommuner där Sverigedemokraterna finns representerade. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar tidskriften Expos granskning. Jag tycker att det är en oseriös granskning. Till att börja med har man enbart tittat på vårt parti. Ingen kan således säga något om hur aktiva vi varit i förhållande till de andra partierna. De som genomfört granskningen menar att den visar hur aktiva vi som parti har varit under första året i fullmäktige. Detta är grovt felaktigt då det första året först har avslutat om drygt två månader. Att antalet kommuner där vi inte lagt några motioner i är relativt högt är inte heller så konstigt om man betänker faktumet att väljarna röstade in oss i ett flertal kommuner trots att vi inte kandiderade, vilket resulterade i tomma stolar. Efter förra valet utsattes vi av liknande oseriösa granskningar. Då lät vi genomföra en egen undersökning som visade att vi, sett till vår storlek, hade varit bland de mest aktiva partierna i de kommuner där vi fanns representerade. Jag är inte oroad för hur vårt kommunala arbete kommer att fungera under mandatsperioden men därmed är det inte sagt att det inte går att åstadkomma förbättringar. Senare i höst kommer vi att hålla en kommunkonferens där bland annat en gemensam plattform i form av ett kommunpolitiskt handlingsprogram kommer att antas i Jimmy Åkesson. Mm. Ja, det var ju lite instämmande av det vi har sagt tidigare. Jag. Sen kan jag ju kort nämna också att om man läser den artikeln på vår hemsida som jag just läste upp, då finns det också en länk till den kommentar till Expos granskning för fyra år sedan som, som vi gjorde då. Så att ja, det finns en möjlighet att sätta sig in i det. Mm. Ja, jag har också kunnat notera att i gratistidningen City igår så fanns en kort notis och en liten bild på Jim Okeson. I notisen så avvisar han kritiken som missvisande. Eh. Ja, du nämnde Jens Leanderssons inlägg här på, på sin blogg. Det heter Leanderssons blogg. Det finns på sc hemsida. Jag ska ta några kommentarer där som han har fått. Från Lennart Svensson skriver så här. Som nytt parti är det bäst att läsa av de, de övriga partierna. Och när man väl blivit varm i kläderna kommer man med genomtänkta, väl förankrade förslag. Med substans istället för att räkna motioner. Som i stort sett bara är luft. Sitt lugnt i båten. Framtiden är er skrivaren. Kommentar från Stefan Olsson från SD i Landskrona. skriver så här. I Landskrona har vi lagt åtta stycken motioner. Varav en gick igenom. Igår hade vi möte i BUN. Det är väl barn- och tror jag. Där vår motion om kommunismens brott mot mänskligheten behandlades. Den fick bifall med treklövens hjälp med siffrorna 8-5. Håller med Jens, Det är bättre att lägga få motioner med bra innehåll. Chansen är större att de går igenom. Fortsätt kämpa alla äskeledamöter. Det vänder sig, tro mig. Patrik Ester Engelholm han skriver så här. Det som verkligen kräver tid och är viktigt för ett seriöst arbete är att sätta sig in i alla ärenden vi ska fatta beslut om. Och därmed bli ansvariga för i fullmäktigamöterna. Det är särskilt svårt för partier som saknar representanter i nämnderna. Och vårt parti saknar ju ofta representanter i nämnderna när man förbereder ärendena. Motion är ett bra redskap men kan inte användas som mätsticka på aktiviteten, skriver han. Ja, det var en ganska intressant kommentar där med att vi ofta inte sitter med i nämnderna. Särskilt inte där vi har väldigt få mandat. Jag kommer ihåg att vår partiledare Jimmy Åkesson kommenterade ju det där. Han fick ju plats i nämnder och jag tror även kommunstyrelsen efter valet 2006. Men dessförinnan hade han bara varit kommunfullmäktigeledamot. Och han sa det att under bara några få veckor med arbete i nämnder och styrelser så hade han lärt sig mer än vad han hade gjort under de tidigare åtta åren i kommunfullmäktige så att det är helt klart så att det är när man sitter i nämnder och styrelser det är då man faktiskt får någon typ av insyn i verksamheten sen kan vi ju också om vi ska komma in lite grann på Stockholms län komma in på att i just Nykvarn kommun där har vi ju en fullmäktigeledamot som heter Anders Berglund och han är ganska så väl insatt i kommunpolitiken där han har under den förra mandatperioden när han inte var invald alltså, så lämnade han in en, en hel drös medborgarförslag som man kan skriva i kvarn, och som också fullmäktige då helt enkelt är tvungen att ta upp men nu sedan han har valts in så har han också lagt 18 motioner under ett år så att han drar verkligen upp genomsnittet för Stockholms län får man säga Ja, nu är det dags för pausmusik igen Och det får bli Evert Taub Med någonting som heter Song i Dansig i Gatt. Och med tanke på texten så lär vi knappast få höra den i Sveriges Radio Ja, ni lyssnar på Radio SD David hade någonting att säga här Ja, Arnold trodde att jag inte hade hört den här låten Men faktum är att uh, Ultima Thula har gjort en coverversion av, av just den här låten Så att, uh, den har jag lyssnat på ganska mycket under 90-talet Ja, så då vet alla som vill ha lite modernare tongångar än de jag brukar beställa, att det finns möjlighet till det. Jaha, då fortsätter vi egentligen med vår aktivitet, för redan tidigare... Så hade Aftonbladets gratistidning i Stockholm.se tagit upp vår så kallade passivitet i en artikel den 29 augusti som du väl säkert hade behandlat om du hade haft sändningen. då. Rubriken på första sidan lyder SD passiva i kommunerna med underrubriken I sex av nio kommuner har partiet inte lagt en enda motion. Malin Axelsson som har skrivit där hon fick tag i mig och därför återfinns då en del av mina synpunkter i den här artikeln. Och dessutom en bild av mig man kan ha synpunkter på bilden Men svenska flaggan i bakgrunden Den är ju verkligen trevlig att se Du ser bra ut du också ja, okay. <laughs> Det var lite smycke där Men vi fortsätter i alla fall En synpunkt som jag har när det gäller fullmäktigearbetet I artikeln då Och det är mycket mer att sätta sig in i Än vad vi räknade med Och det var lite av det som man från Estrengelholm tog upp Och att det är mycket Det är något som brevbärarna då Från både posten och sittemäl kan intyga jag har en brevlåda av normal storlek, men emellanåt så räcker den inte till för alla handlingar som kommer från kommunen. Det är alltså kilovis som det dyker upp. Men åter till artikeln då. I Hudlings kommunfullmäktige sitter två Sverigedemokrater. De har hittills inte lagt några motioner alls. Och därefter så kommer ett uttalande från mig där jag säger att vi håller på att lära oss rutiner och tågordningen i kommunen. Det finns ingen anledning att lägga några förhastade motioner. Och den meningen har jag tyckt under själv då. Det finns ingen anledning att lägga några förhastade motioner. Vi har ytterligare tre år på oss fram till valet. Så att vi kan nog visa ställningstagande här i olika frågor. En av Huddinges moderata kommunalråd han kallade motionsbristen lite märklig. Och sa så här då i tidningen. Jag kan ha förståelse för att man är ny. Men man kan ju tycka att de borde ha någon idé om Huddinge kommun och framtiden. Och där kan jag försäkra lyssnarna om att så vill jag då som min kamrat till fullmäktige läsa Johansson. Eh, vi har idéer om det hela. Och vi får säkert anledning att framföra det i framtiden. Och jag tror att han ville ge mig ett tjuvnyp eftersom jag i budgetdebatten i juni hade synpunkter på när han klumpade ihop oppositionen i kommunen som den röd gröna, bruna, gula röran. Där det gula då står för Huddingepartiet som närmast det ett lokalt bojligt miljöparti. och Ingen kan väl undgå att vilken färg i den röd grön röran vi representerar. Sen var det en faktaruta som listade alla våra kommunala mandat i länet och inlämnade motioner. och Då vill jag återigen påpeka det är bara en liten, även om den är mätbar, del av det kommunala arbetet. Du har nämnt Nykvarn med Anders Berglund. Övriga kommuner där vi har gjort någonting i motionsväg. Djärfälla tre stycken, Haninge en och då övriga sex kommuner där vi har mandat har vi tills vidare inte lämnat in några motioner. Men förutom i Södertälje där vi tyvärr inte hade kandidater att besätta våra mandat så kommer det säkert lämnas in motioner redan i år. I artikeln så får Anders Sannestet som är docent i statskunskap vid Lunds universitet komma till tals. Han uttalar sig så här, det är nog en sak. för partiets del krävs godning av nya förtroendevalda och det kommer att ta tid. Han har ytterligare några synpunkter, en del motioner är relaterat till invandrade. Sen ingår det ju i partistrategi att vilja ha en anda av folklighet och fånga upp förslag som man tror kan vara populära. Det gäller väl alla skulle jag tänka mig mm, <laughs> När det gäller motioner Så menar han att övriga partier Kommer att akta sig noga för att bifalla någonting Man vill inte ge Sverigedemokraterna Den här framgången och min personliga syn då på det här är att den inställningen det kommer säkert slå tillbaka Och snarare gynna än missgynna oss Jag kan också nämna Att det var en, en kort spalt i Aftonbladet Samma dag ja, Innan vi lämnar det här inslaget då Om vårt kommunala arbete Så vill jag passa på att nämna lite från budgetdebatten i Huddinge där vänsterpartiets gruppledare försökte placera oss till höger genom att hävda att våra effektiviserings- och skattesänkningsförslag visar att vi inte är några folkhemskramare som man uttryckte det. Men som svar då så kunde jag bara påpeka att det finns så väldigt stora pengar att spara för kommunerna genom en restriktiv politik när det gäller kostnader för utlänningarna. Så att vår politik ger utrymme för SD att vara, som jag uttryckt extrema folkens kramare. Han sa inget mer i den frågan. Ja, det där är ju rätt roligt. Naturligtvis, de som ligger till vänster på skalan, de försöker påstå att vi är ett högerparti. Och högerpartierna försöker påstå att vi är ett vänsterparti. Så att det är egentligen, vi hamnar ju i genomsnitt där vi faktiskt säger att vi är hemma i mitten nämligen. Ja, du brukar säga att vi är ett framåtparti snarare än Ja, just det, precis. Sen fick vi också givetvis kritik från kristdemokrater och folkpartiresentanter för att vi inte vill hjälpa människor och med människor menar de självklart utlänningar i vad man säger nöd. Och då var det givetvis läget för mig att påpeka att SD gärna vill hjälpa men det ska vara de som står på kostnaderna. Det vill säga att som avgör vem som är i nöd och inte de själva definiera det. Och att hjälpen det behöver inte bestå i att man ska ta hit en massa utlänningar utan det blir mer effektivt om man hjälper folk på plats. Ja och sen fick jag ju också möjlighet att framföra när det är lite mer långsiktiga ju längre än budget 2008 kom upp. Och då tog jag ju inte eh, annat än så möjligheten att framföra vår syn på risken av vad jag kallade för Södertälje i Huddinge. Jag sa så här bland annat då. Vi måste ta intryck av situationen i Södertälje. Vi har en grund till dessa problem även i vår kommun. exempel är Vårby, Flemingsberg och Skogås. Vi vill därför ha stopp för flyktingmottagande för Huddinge. Då vi ligger i toppen i lenet. Såväl när det gäller antal som andel utländska medborgare. Och personer med utländsk bakgrund. Sen kan jag nämna att när det gäller Huddinge så kan man följa kommunfullmäktige sammalträdena direkt på Kommunens hemsida www.huddinge.se Och dessutom finns det på Komhems kabel-tv-nät i kommunen. Sen eh, kan jag tillägga att informationsavdelningen i Huddinge kommun ger ut en tidning som heter Vårt Huddinge. Som delas ut till alla hushåll i kommunen. I senaste numret fick fullmäktige partierna utrymme att ta synpunkter på budgeten för 2008 och vi fick lika stort utrymme som övriga partier. Och vi som övriga partier som finns även våra kontaktuppgifter med loggan och allting. listade bland partier och opposition. Jag tänkte att David skulle få läsa upp vad som står i tidningen. Och rubriken är ökad effektivisering. Mm. Jämfört med den antagna budgeten ville vi dels ha ett effektiviseringskrav. Minskning av generell uppräkning för kostnadsökningar- Få alla nämnder på totalt 11,6 miljoner kronor. Dels reduceringar på 8,7 miljoner kronor och tillskott på 0,3 miljoner kronor. Detta hade gett utrymme för ytterligare skattesänkning men vi valde att vara försiktiga för den händelse intäktsprognoserna varit alltför optimistiska. Därför kunde vi ansluta oss till majoritetens förslag till skattesats eftersom vi anser det viktigt att komma under 20 kronor. Reduceringar. Hemspråksundervisning ska vara en uppgift för hemmen och invandrarföreningarna. Svenska för invandrare effektiviseras med inriktning på arbete och självstudier. Och demokratiforum i kommundelarna eftersom det här inte ingår representanter för alla partier i fullmäktige. Och tillskott. Upplysning om kommunismens brott för att förändra det idealiserade bild många ungdomar har. Arnold Boström, Sverigedemokraterna. Ja, så att eh, vi eh, syns i alla fall, även om Expo vill hävda motsatsen. Nu är det hög tid här för mer musik och jag tror inte vi hinner spela alla melodier som jag hade tänkt mig. Vi ska åtminstone ta... Från slagarkavalkaden nummer åtta som heter 30-tals takter. Där ska vi ta en filmmelodi som på svenska fick namnet Hjärtat sa. Den är inspelad 1938 med Gösta Kjellerts och Tip Top Band. Ja, det här är Radio SD. Från en av våra trogna lyssnare så har jag fått klipp från Expressen den 20 augusti som jag tänker ta lite ur. Även om det inte är dags aktuellt så skadar det inte att trycka på att vi Sverigedemokrater kan se framtiden an med tillförsikt. Och det står så här SD på väg in i riksdagen Det är en bild också på, från debatten mellan Jimmy Åkesson och Mona Salin. Bildtexten tillsammans Om några år kan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och socialdemokraterna Mona Salin sitta i samma riksdag En liten underrubrik Sverigedemokraterna är nära den magiska 4%-spärren Det står vidare så här I valet 2006 fick Sverigedemokraterna 2,9% av rösterna i SIFOs senaste mätning får SD sin högsta siffra hittills, 3,7 procent av partierna. Det betyder att partiet bara är 0,3 procentenheter från att komma in i riksdagen. Enligt statsvetaren Stig Björn Ljunggren är Sverigedemokraterna på väg att bli en del i det politiska landskapet. De etablerade partierna måste ta med dem i kalkylen. De kan få en roll i nästa val, säger han. Eh. Man konstaterar också att kommuner med större sociala problem gjorde de ett starkare val. Man hänvisar också till en ledare där det står bland annat så här. Det leder alltså i samma nummer utav Expressen. Det står Jimmy Åkesson. Där har man klippt bort Mona Salin och det gjorde man ju rätt i. Det står som bildtext. förvirring Ett exempel på demokratisk förvirring är när Jimmy Åkesson frist varierar siffrorna för invandringskostnader. Och då vill jag säga så här att i invandringskostnader... Så finns det en hel del dolda kostnader. Och jag ska ta återkomma till det i kommande program. Så att det är inte så märkligt om man då i ett tillfälle tar de officiella kostnaderna som presenteras av statliga myndigheter. Och att man i kanske i en annan situation... Eh, addera lite dåda kostnader Nej. Sen är det ju ganska enkelt att råda bot på Vill man inte ha en massa olika siffror så är det bara att man ser till att göra en utredning, ordentlig utredning att riksdagen tillsätter en ordentlig utredning som tar reda på hur mycket det faktiskt kostar Men det har de ju konsekvent vägrat hittills Ja, det är inte så konstigt för det skulle visa att våra högre siffror är mer korrekta än de lägre jag är lite ur ledaren. Vi känner igen mönstret. Sakta men säkert Tassa Ester fram från Sydsverige och vidare till övriga partiers fasa. Och mellan varven ger sig vänsterextremister på aktiva Sverigedemokrater. Våldet inte bara vidrigt antidemokratiskt utan ökar förmodligen också sympatierna för SD. Sedan valet det östast och Ester kom in i närheten av landets kommunfullmäktige har de etablerade partierna insett att det inte fungerar att tiga el SD. Sen står det här också, ett Enfrågeparti med en besatthet av massinvandringen som populistiskt blandar vänsterpolitik och borgerpolitik i en enda röra. Ja, man avslutar ledaren. Vi får ju förstås konstatera att det är ledare skriver av en motståndare. Vi får ta det med en ny pasal. Men den avslutas så här. Vårens debatter visade som väntat att politiker från de etablerade partierna har en del argument att slipa på. Ona Salin kallade exempelvis ST för ett klassiskt högerparti. Förutom att inte sant SD plockar ståndpunkter från hela den politiska skalan får inte nivån på debatterna vara så låg. Det är dags att höja ribban. I annat fall kan vi ha Sverigedemokraterna i riksdagen 2010. E, ytterligare faktiskt i samma nummer. Uh, hetaste debatterna på de, uh, Expressen.se igår i läsarnas Expressen nu knackar SD på riksdagsdörren står det här, det var tydligen hetaste debatterna för den har fått siffran ett. Uh, två inlägg, Kasper Loos har den här uppfattningen innan alla klankar ner på SD så vore det läge att de fick regera under några år sen kan vi uttala oss ifall det var bra eller ej, och övriga partier åstadkommit det vet vi ju redan någon som kallar sig Voodoo har noterat detta detta är kontentan av att de etablerade partierna inte vågar ta tag i invandringspolitiken och inte gjort så sedan 1980-talet sen på samma sida, webbfrågan där får vi se en mycket bra bild av Jimmy Åkesson mm. avlägsen från den karikatur som vi relaterade nyligen texter bland annat, medieuppmärksheten kring Sverigedemokraterna har gjort att det börjar bli legitimt att säga att man stödjer dem säger Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap i mitt universitetet i Sundsvall till TT. Frågan här. Sverigedemokraternas stöd växer. Vad tycker du om det? Då visar sig att 63 av de som hade gått in här på webben och röstat tyckte att det var bra. Det vill säga bra att Sverigedemokraternas stöd växer. 31 tyckte att det var dåligt och 6 procent bryr sig inte. Och då var det några kommentarer här som jag tänkte läsa upp. PG han tycker så här. Det tycker jag är jävligt bra. Den situation som Sverige sitter i nu har skapats av vänsterdravlet. Och det faktum att vi har en hel hop med så kallade högerpartier- som inte annat är en vänster, vänsterflummande velepellar. Ja. Kosmopolit skriver så här. Tendensen är en skam för Sverige. En värld blir om mästerverkning skulle sig in i riksdagen. Premien skriver så här. Sverigedemokraterna in och vänsterpartiet ut vid nästa val. Vilken dröm! Sven i USA skriver SD verkar vara det enda partiet som tittar inåt landet och har ett program för svenskarna bra jobbat Så det var ju väldigt positivt och framförallt positivt att det här får publiceras i Expressen eh, Webbfrågan kommande dag. Trodde att SD kom in i riksdagen 2010? Ja svarar 76% Nej svarar 18% och 8% osäkra Hur det gick ihop det går inte riktigt ihop, men det bryr vi oss inte om. Det var lite fel, tyckte eh, Ja, Reinfeldt han fick uttala sig i punkt SC samma dag. Det är klart, jag vill inte ha Sverigedemokraterna i riksdagen. Det står att statsminister Fred Reinfeldt oroade över Sverigedemokraterna SDC på augustumheten fick 3,7 procent av väljarsympatierna. Ja, en liten eh, kort kommentar också om det här med att eh, Sverigedemokraterna börjar bli en naturlig del av det politiska landskapet. Jag såg i en nyhetssändning igår om det här med försvarsnedskärningarna som eh, pågår och eh, då var det en kommentator, jag tror det var en av statsvetarna som sa det att eh, idag finns det egentligen bara tre partier som är för ett eh, starkare svenskt försvar. Det är Moderaterna ja, om man då menar inte högsta ledningen uppenbarligen för de ska ju skära ner men bland just väljarna Moderaterna och i viss mån Kristdemokraterna och så framförallt Sverigedemokraterna nämnda. Ja. så att vi är uppenbarligen i vissa ögon i alla fall en naturlig del av landskapet just nu Ja, det bra. ja i Aftonbladet på hemsidan publiceras den 28 augusti följande det är från sif rubriken SD, om våra män får välja Stödet för Sverigedemokraterna varieras starkt mellan män och kvinnor och mellan olika delar av landet. Det visar unika siffror från SIFOs långsiktiga undersökningar som görs under längre tid än de vanliga månadsmätningarna. 5,2 procent av männen skulle idag lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Om de fick bestämma skulle partiet alltså sitta i riksdagen. Bland männen är SD större än både Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och lika stora som Miljöpartiet. Bland kvinnorna är det däremot bara 1,5 som tänker lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Där finns ju en del att höra, uppenbarligen. I södra Sverige är 7,9 procent Sverigedemokrater. Då menar man Skåne plus Blekinge. Näst starkaste stödet, 3,6 har partiet i väst Sverige. Ja, hos oss är det ju inte sådär väldigt starkt, men det kommer att bli starkare fram till valet. Det kan vi nästan utgå från. För här ska det jobba hårt eller hur då? Absolut. Det står vidare. Plånboken oviktig. Den som till äventyrs trodde att Sverigedemokraterna är ett ungdomsparti har fel. Stödet är jämnt spritt över åldrarna. Undantag för pensionärerna. De är mest tveksamma att läsa Det Det måste jag säga, det förvånar mig väldigt. Ja, det stämmer inte överens med den bild som, som vi själva har. Riktigt. Nej, precis. För bland våra medlemmar så är det väldigt många, en stor andel pensionärer. Mm. Plånboken tycks inte heller ha någonting att eh, göra med stödet för partiet. Skillnaden mellan olika inkomstgrupper är försumbara. Och så, kommer en, en, så ser den typiska sverigdemokraten ut. Det är en sammanfattning då. 5,2 procent av männen stöder SD. 1,5 procent av kvinnorna. Han är alltså man. Och han kan tjäna, punkt två, vad som helst. Det finns inga stora skillnader mellan ord och inkomster. Och tre, han bor i södra Sverige. 11,5 procent 11 i Malmöområdet hela. Och 7,9 procent av de som bor i Sydsverige. 1 procent av norrlänningarna. Där finns också en hel del att göra. Fyra, han är inte pensionär. Det står att 6,2% av männen mellan 18 och 29, 4,8% av männen mellan 30 och 49. 5,7% av männen mellan 50 och 64. Det är intressanta siffror verkligen. Jag ska också ta en mätning här för augusti. Det står att utanför riksdagen för Sverigedemokraterna har 3,3% i den här mätningen mot 3,0 i juni. Partiet har fått mycket universitet i medierna senast tiden. Opinionssiffran är högsta hittills. Högsta hittills alltså i temosmätningar Och det är ju bra att vi har placerat oss klart över 3%. Mm. Så vi närmar oss de 4%. Men det vore ju trevligt att få lite mer 4%-mätningar här. Men det kommer. Det är vi övertygade om. Ja, du David. Nu börjar nästan dra ihop sig. Men jag kan inte undgå att ta en utrikesnyhet. Som man hittade i City- det står så här. Fåraffisch orsakar bråk. Ett politiskt bråk har bytt ut i Schweiz över en valaffisch som beskylls för att vara rasistisk. Plakatet visar tre vita får som sparkar ut ett svart får från en svejsisk flagga. Valaffischen tillhör högerorienterade svejsiska folkpartiet och kan ses över hela landet inför valet i oktober. Det svejsiska folkpartiet som är det största partiet i parlamentet och leder i openiosundersökningarna trycker på för en ny lag som skulle ge tillåtelse att kasta ut Kasta ut är förstås ett ord som sitter använder här när man mm. beskriver det här Trycker på för en ny lag som skulle ge tillåtelse att kasta ut utländska familjer om någon av medlemmarna gör sig skyldig till våldsbrott, narkotikabrott eller fuska till sig bidrag Det är ju någonting som vi här i Rådgäste har tagit upp att vi tycker att det vore väldigt bra att ha någonting sånt Det står också att Svenska Folkpartiet hävdar att utländska medborgare det går fler brott än andra och att det är sken nog för att ja, ha slänga ut dem som sagt, det är Citus tolkning av vad man vill göra när det gäller affischen så är det som sagt en Schweizes flagga och på den röda biten här så står tre får och de ser verkligen fåraktiga ut de är vita och sen har vi ett svart får som, som då har sparkats ut och det, det fåret det måste vara väldigt elakt för att det har ett synligen lönst öga där det kan du väl hålla med om, David? Ja, jo, de har verkligen ansträngt sig för att få den effekten i. Ja, så det är en väldigt då, kan då, vi det... säga, skickligt gjord affisch, som ja, inte det, annat. Ja, visst. Och det är, det är alltså det största partiet i Schweiz. Så att, ja, det är ja. intressant att man kan gå ut med en sån affisch. Mm. Ja, vi ska väl lämna här nu innan vi tackar för oss för idag. att eh, Även om flygbladsutdelningarna är lite på sparlåga, det är ju väldigt långt fram till både kyrkor i Europa och det riktiga valet så att säga så har vi faktiskt i augusti delat nästan 10 000 flygblad och det är den största mängden blad som delas ut under någon månad 2007. Och det gäller alltså Stockholms län? Det är Stockholms län, precis. Och vi kommer väl när vi har börjat närmas oss slutet av året och när Huddinge har fått igång verksamheten ordentligt kommer vi väl kanske gå in på lite mer detaljerat när det gäller kommunerna. Men vi har delat ungefär 7000 blad i snitt per månad och i augusti var det nästan 10 000. Ja, då blev det faktiskt så att det blir bara en endast melodi till innan vi får helt enkelt göra slut för dagen när det gäller Rådi SD. Och då har jag valt att vi ska få spela, en, höra en bit av Heldagskväll i timmekojan, text av Don Andersson. Och det är Harry Brandelius som sjunger och kan ha med sig Banjo Lassen, Nils Larsson på Luta. Så David och jag, vi får tacka för oss för den här gången och på återhörande. Hej då! Hej då.